خو طالبان په ال کلماتو کې درې مباحثې یو باسط کليم کې ده دویم بحث په اګلی پلان مو کې ده او درېم بحث پتا کې ده هر پتا ده کلیم چون کې معروز ده او الې عارض دي او معروز په منزله ده او عارض په منزله صفت وی او ذات مقدمی په صفت باندې ورسب باندې مقدمی نو د دیو جن دنتو بحث منګړ مه د کلیم نکم نو به بحث نه کلیم کلیم نکم په کلیم کې دا دا حيثية دا جنسيت او دا جمعيت نده دا كلم جنس ده او که جمع ده کی اختلاف ده دا جمهور نحاتو او دا بعض نحاتو جمهور نحاتوائي کی کلم د جنس دی او الجما نه او بعضنوا هات وای چې کلم د جمع ده او جنس نه دی جمهور نوحاتو تقریبا څلور د دلیلني یو دلیل داده چه قرآن کریم کی راغلی الیه یسعد الكلم الطیب الیه یسعد الكلم الطیب طیبو دا صفت دا الكلم واقع شوه او دا طیب مفرد ده کچری الکلیم دا جمعو نه صفت اطيبات او فکارو زګا په مبن موصوب او د صفت کې مطابقت ضروري دي او په کار ده افراد افرد کې په تسنیه کې او جمع کې نجکل اطيب مفرد راغې نو د دې نه معلومه شونه چه کلم جنس ده دویم ده کلم ده واقع کیه ده عدد اوسط تمیز واقع کیه؟ ده عدد اوسط او تمیز ده عدد اوسط نوی مگر مفرد وی تمیز اوسط نوی؟ مگر مفرد لکه احده عشره کلیمن احده عشره کلیمن دلیل د جمهورو نوحاتو داده چه پا اوزانو ده جمهکی داوزن نشته ده پا اوزانو ده دا وزن نشته دي کم چې د جمع اوزان دي نه پاره کې دا وزن نشته دي سنورندلنده دا جمهور داده چې د تصغیر کلیم بنفسه راغله دي د تصغیر سره راغله دي کلیم راغله دي بزاته ک چرتا کلمن دا ندا اول منتقل کې درې مفرد تا او د مفردنا ورسې بداغې تصغیرات له له زکه د جمع خپله باندې تصغیر ناراضی خبر معنی په شوې ده د دلایل 44 دلایل د جمهور پا جنسیت دا کلیم بانده کلیمون بانده باز نوحاتوائی چه کلیمون کلیم دا جمع ده دا. او دادوی صرف یو دلیلی ها غدا ده چه او پا استعمال که د د اطلاق کیږي پس 30 او ما فوق 30 عرب کې د کلمه اطلاق کیږي پس 30 ما فوق 30 باندې او او اور باندې پیګر او حوی د جمهور نحاتو د دلایلو نه جواب یو ور جمهورونو هاتو چې کم دلایل ذکر کړل دلایل دهغه نه باز نه هاتو جواب نه ورکي چې تاسو کم آیات کریمه په دلیل کې پیش کړو چې الہی سعادل کلمت طیبه تعین جواب دا کوي چې دا د طیب د لپاره موصوب حذف ده ژوند <تصفيق> يعني الهي يسعدو بعضو الكلمو طيبو لبس ده بعضو حضب ده او ده الطيبو ده د باره سفت واقع شوه ده ده الكلم ده نه نده واقع شوه نفو بعضو نحا تو بانده بدا اتراز ده سوال لازي جتاز غطاويل كوي ایات کیسه کوي دا؟ تعویل کوي نه داري جوابدارې چې تعویل منګا د ضرورت د وجنکو ضرورتدارې چې الله ته ټول کلمات خيږي الله ته؟ باز بلکې الله ته بعضې کلمات خيږي چې اغا صالح کلمات وي خبره ما نه زدهګان کو او د دو دویم دلیل نا جواب ورکیم دویم دلیل د جمهور و نحات داو دا تمیز دا عدد اوسط واقع کی دا جواب داده چه تاسو دا خبر اکره و تاسو اولی چې کلم دا تمیز د عدد اوسط واقع کی. او تمیز د عدد اوسط نوی مگر مفرد بی نا دا غیره جواب داده چپه دې کې تا مقدره ده لکه څه شه ده ته مقدره یعنی 11 کلمه یعنی او د درین دلیل نه جواب نه دی ورکړی درین دلیل نه جواب نه دی او د سلوورم دلیل نه جواب دا دی دلیل نه سلام دلیل د جمهور نوحاتو داو چر دې تصغیر خپل باندې کلمون راغلی دي داینه جواب کوي چې دې تصغیر کلمتا دې چي د کلمتا دې خبروبه یې ان دې تصغیر کلمتا راغلی دي جمهور نوحاتو پا بازنو حاتو بان رد کئی او ده جوابون نا اغیی جواب برگئی اول چې تاسو دا تاویل کوي چې الیه یس آدو کلمو الیه یس آدو بازو کلمی بازو کلمی طویبا دی که تاسو تاویل کنه ده او تاویلو ایلی کی صرف د لپستا اڑا د دا لپستا د معنی ظاهر نه، غیر ظاهر تا تاویلی تاویی، چه نفس ده معنی ظاهر نه، غیر ظاهر تا واره او ده تاویل، ده وجه د اشد زورت ده وجه نکیگی، چه سخ زورت راشی، نبی با ده تاویلو که، او دل تا زورت نشته به، بی. خبروانه بیدوست د دویم او د دویم د رین نه جواب ده ده دویم او د درین نه جواب ده چې تاسو وایو چې د دل تا مقدره ده د دې ته تمیز او د کلمتان او تصغیر کلمتان راغلې ده نو دا تحکم ده تاسو شه ایانه دا داوه بلله دلیله دا داوا غیر دلیل په او د سالورم جواب نا جمهور مو دا جواب کې ادارت پی کوي چې تاسو کومه دا خبره وکړه چې د کلم اطلاق فعرب کې اطلاقی په 300 په 300 باندې جمهور وجده دا اطلاق فا عرب لحاصره ده فا عرب او زمن خبره پا اتبار ده اصل وضعه كده مان خبره؟ وضع. اصل وضعه كده خبره معنى پوشه که نه نده ده وجه نه معلوم داشت والا ته کلم دا جنس ده او جمع نده دا دویم بحث به سبات ان شاء الله کو په ایګلام